Smutný, že to moc přednáška. Já bych to nebyla moc to téma ještě od dotaz. Optimum se trochu vyší od optimální tepnoty člověka. A ze zvyšující se tepnotu na naší planetě je nebezpečí, Že jsou některé patogení pohody, velmi nebezpečné člověku. A ty člověka nenavádají proto, že zatím se ta optima nepotká. To je, tak to mm -hmm. je to skutečně jako tak, že jeden ze zásadních faktorů virulence u houby, jestli je schopná napadnout člověka, tak je schopnost růst při teplotě 37 stupňů. Jo, takže v... obecně platí, že pokud houba dokáže růst 30, při 37, tak do člověka pleze. Nám může vyrůst klanolíska v plicích, nebo prostě nějaký hnojník, protože při 37. to je jako základní předpoklad, jestli jako je to takhle. A co se týká toho globálního oteplování a tady toho, tak tam žádný vztah jako zatím jsem na něj nenarazil, ale určitě hlavně se skloňuje globální globalizace migrace, migrace nových patogenů jako do našeho prostředí. Ale s tím, že by se jako ty optimá. No. Ty houby většinou mají optimum 22 až 25 stupňů C, ví, Což je teplota, při který jako běžná půdní houba, jako s tím se moc nesetká, jo. E, I ty, no nevím, jak tady na to... Vpět bych zarevala na to první, jakože to nebylo optimistický. Optimistický to je velmi. E, Pokud prostě vyhyné, jeden druh stromů, tak někdo z toho má radost. Jo? Tam to nahradil třeba dub v té Americe, takže je potřeba se jako na to dívat, takže každá událost i špatná, jo? každá i válka, disturbance je vlastně přirozená, je nezbytná pro evoluci toho ekosystému. Kdyby jsme tady měli pořád stabilní prostředí, tak my tady rozhodně nejsme, jo? jako lidi. Prostě, kdyby nebyly nějaký kataklizmata a migrace, takže jako určitě je, je to jako smutný, tak jako, že nejsou ty krásní kaštanovníky, to musou bych hezký vidět, ale jako z globálu je to takový spíš jako přirozený. No. Z pohledu těch je to z pohledu, je hůb, jako, z pohledu půrovce je smrková kalamita požehnání, a co je půrovec horší, než jsme my, jako jo. No, hmm. Hmm. rozumím takového. protože jako všechno, co si dokázal všechny příklady, tak jako mají jednu krásnou společnou věc, že tyhle ty stromy jsou armuskulárně mikrojízní, tak jsou ektomikrojízní. Naopak, no. jakoby u ektomikrojízných stromů je tohleto strašně máločasný, když jakoby u nás dominují ty důby, důby, e, borovice, papry a tak dále, tak, co se jako dominuje v tom temperátu a boráhu, tak jsou ekto ektomikrojízní stromy, který jako tvoří žive prostě ono, často jako no. monodominantní porosty, když jsou v trofe. a naopak jako a arbuskládně stromy strašně často jakoby trdějí napadení, má jako novejma patogenama a tak hmm. dále, mají hodně malý ty populace, jsou četné. není to jako, nemůže to třeba vlastně být, takže ty, že ta vysoká diverzita arbuskládně mikulízní samozrojnou celé v trofej, co dělá celou to jako občit diverzitní strofej, jestli jako nebyla nahrazena jako mnohem že, jako jestli historicky vlastně neexistovala i v tom temperátu, i v tom temperátu a boreálu, ale když přišla ta zní inovace, tak jestli ta diverzita nebyla nahrazena, tím, že prostě tyhle ty stromy jsou mnohem odolnější proti těm patogenům a v tak jako Jancem onel, jako přestal jako v temperatu a boreálu fungovat, Hmm. Hle, to, je... Ne, to je krásná teorie, měl a... by si otestovat, tu hypotézu, no, no. jako strašně, strašně hezký, jako ten, ten, já jsem nechtěl moc mluvit jako o těch kořenových fitoftorách, jo, ale European Oak decline 90. léta, vlastně jí, střední jižní Evropa, velký uhyn, dubů. Jo. Pak Rafala quercivora v Japonsku, velký uhybn dubů a vlastně jedna z nejstarších chorob přenášená hmyzem. ceratocisty z fibriáta zabíjí duby v Americe, to si schválně poděje Oak Wild, jo. No, jako Určitě by se našly jako příklady všude a tady to jako je, je zajímavý. Nějak jako, no. jako to, jako no to, no. to, to jako otestovat. Měl jako to se v opravdu jako pět rodů dřeby, když jsou a uslovali, když měl ty prezentace. to když tak to no. jako to, to. vlastně bylo taková nevyváženost. která no. je, Práf, je pravda, no. No. Tak Děkujeme moc v přednášku jasně za úkol se zeptal, jestli se ví něco, Přeba toho každánovníku, proč ty seberáčky na to nechcípají? Jaký je mechanismus té imunity, že to zajíme? Mm -hmm. je no, to, to já upřímně řečeno nevím. To, jako vím že to pře, přežívá v těch kořenech, a uh, velmi jako často u těch dřevin zále, záleží na, na stáří tí dřeviny, jestli je náchylná nebo není náchylná. Jo? Je to jakoby u těch jilmů, tam to má třeba vztah s velikostí cev, proto tak jakoby kultivary, které jsou odolné, tak mají třeba tenčí cévy, jakože tam je ten vztah takovýhle, jo? velikost stromů, prostě malý strom má menší cévy a takhle, nevím, jestli tady to bude ten případ. No? Tam je třeba problém při testování e, infekcí, že spoustu prací bylo děláno na semenáčcích pěti, desetiletích, co člověk má ve skleníku, zavočkuje to tou houbou, změří lézy a ono to nekorozplňuje potom s tím dospělým stromem. No, ale jako ten, je to jako obecný fenomén, že různě staří jedinci různě reagují na ty patogeny. No. Jak je u kaštanovníku, nevím. Další otázku? Já můžu se na něco doprostit? Omluvím, že jsem přišel v podleze zdravotních výborů, ale eh, s Ivanem eh, Kluhovanovským Sucharovou mm -hmm. a s Jirkou Kapriálem jsme si vybrali Přirodovětská fakulta plus eh, Endofrenologický ústav lékařství chemokinetica halogenu. Mm -hmm. lokální výspity, poruch halogenového řetězce na mapách na naslíku 40, uranu 235 a 38 a hlavně samozřejmě e, jsme šli po 21 aminokyseliny, což je serocystém, který řídí u nás a tady i níž deodace. Hmm. A poněvadž se ukázalo na nejčištší e, prostředí Vítorářskou, Česká Kanada, jsem to udělal dobrácené v Prazdách nejčistší, což nám poradili kamarádi ze Skotskách, a samozřejmě se ukázalo, že hodstot low low a low high pozadové immunizace na uranové Drastikové štyřici řadí a jsou tor, tor, evatotranspirační plyny, podle, vy to tam ukazujete, na Toronu a Radonu 222, který je členem rozpadové řady. A 2001 jsme dostali v limemár profesora Stárky, to byl v té době uřadující minister, šef Endokrinologického ústavu Národní třída. Přišli k 12,5 milionů Objevil se Václav Klaus, který je známý svým anti postojem. A po ještě ušetření několik úředníků, například z ústavu stomatologického výzkumu, těžkých kogů aktivací těch dětí lokálně. Já jsem se ztratil, přiznávám. Tak mě. samozřejmě no, to... se utázalo, <laughs> že k tomu to přišli. Hmm. Já vám to říkám jenom proto, že samozřejmě to, co říkáte principiálně velmi pravděpodobně souvisí s pozadovou backgroundovou biomarkerou ionizace, která environmentálně, ekonomický, narušuje translační a post-transnační fáze ohromitelný mechanismus, který samozřejmě se projeví u lidí s růstem cukrovky diabetu, který lokálně tam v těch myslech jsme zkoumali a to u a u lidí a u dětí. No to každopádně, ale... No a já vám tu jednu že... To, že... že se mi strašně líbila ta vaše přednáška. Musím to teda velice pochválit, ty čánci jsou velmi důležitý a historická vlastně, environmentální e ekonomie žilový a tak dále, co znáte lepší než já, samozřejmě už se souvisí, velmi pravděpodobně, z hotspoty, Pořaděluji low-low a low ionizace, kterou samozřejmě jsme objeřili a teď to přijde letecko snímkovací geologii s profesorem Milanem Matulinem, to je ten Uran 235-38, rozporová na například OLO, a dál samozřejmě nosné plyny. Radovně máš 220 milionů, dostaneš 220 milionů. Co všechno už jsme měli v 2001, jenomže eh, tehdejší předseda parlamentu řekl, že ho to vzají. A tak nám těch půl milionů vzali. A chcete se zeptat ještě nějakou otázku, nebo to už je všechno? Ta přednáška je výborná. Dík, jako všechno souvisí se vším i s Radonem a s Velkou francouzskou revolucí. Tak jako je to provázané. Tak jo, prosím. Jaký otázku? se to správně, to ten otázka No. Hmm, tak to samozřejmě e, nejde říct, jenom se jako ví, že ze všech těch poměrně hodně velkého množství izolátů, které se dostaly e, do rukou vědců v podstatě úplně ze začátku té invaze, až později to bylo izolováno dokonce i na západu USA teďko nově, tak všechny ty genomy ukazují, že to je jeden klon. Jo, jestli tam jako původně těch kmenů bylo víc nebo ne, jako ty, co byly studovány, jsou jako jejich stovky, uh, ukazují jakoby ty genomický data, že to je jeden klon a naakumulovalo se tam asi nějakých 80 mutací mezi nimi. Oni mají poměrně dlouhou generační dobu, ale těžko říct, si tam přiletělo jich víc. Ale říká se, že to zatáhli tam jeskyňáři, bohužel. Vlastně jsme tu vysvětlili, že náš původní návrh přímo na tohle téma, tak si říkali, že to je zázrak a umíte to nebo splnit. A tady jste, já jsem se ta, ty si říkali, jak to krásně mutuje. Všechno. No. Proč, tě, proč tady ten výdaj nás jako prostě nemutuje? To? No, tohle je to. No. Evolučně jako stabilní systém, hostitel, patogen vede k, k něčemu, co se jmenuje slabý pa patogen. Je to v podstatě ten, že ten patogen musí jako e, něco dávat, aby si mohl trošku brát. Jo. Když by jako došlo k té disbalanci, tak velmi záhy jako buď hostitele nebo jako patogena. Jo. Že většina těch systémů u nás, i třeba ten námel, který studujeme, jo, tak e, vždycky jako musí něco dávat, něco brát. To, to, to, to co dává ten destruktans těm netopírům je, je otázka, jako on dělá spoustu antibiotik. Jo, jako, každopádně, kdyby to bylo jako tak, že dojde k tomu vychýlení, tak, což se jako stát může, jo, tak by to jako nebylo evolučně stabilní, ale eh, jeden jako z těch případů to je, že jako v tom systému stabilním ten patogen získá novou schopnost virulence, a začne se chovat jako neslušně, než to zase dojde tím mechanismem autoregulačním do nějaké stability. To je případ té phytophtora která která prostě vznikla hydrogenezí ze dvou druhů a najednou jako těm olším fakt jako škodí. Jako, no. To jako vidíte, že se jako teoreticky to stát jako může, no. že se stav ta stabilita rozběhne. No. Mně se jako líbilo, jak se tam vyjadřoval k těm prostě možná, že ty zumy nejsou způsobeny tím přebejváním nebo ubejváním nebo klimatem, nebo teprve, jako je to má spousta z na to, že to je třeba požár nebo hmm. nějakým výtívami klimatickými. A ty matoviny by to pěkně mohly být, protože aspoň pro ty reporty, my se to nějak říká, že tam těch zubů je několika, je pravděpodobné, že to mohly být taky choroby. Uh, tak jestli vlastně existuje nějaký způsob, jak tohle jako chytit nebo dokázat, protože bohužel občas najdou i v něm nějaký spory, ale hmm. nevím, jestli je vůbec možné tyhle spory najít. Ale třeba ta kryptostoma, kortikále uh, ta klenová, tak ta se normálně dá uh, z těch uložených uh, uh, pilových vzorků, co jsou sledovány kvůli kvalitě vzduchu a na alergeny, tak se dá identifikovat, že to je přímo ta houba. Jo. Hmm. Hymenocifus neus se studuje taky mikroskopicky. Jo. Jakože, když ty spory najdeš v nějakém fuselním záznamu, kde jak víš, tak v tom atlasu jako odlišíš nějaký koprofilní a takhle, tak jako tady ty teoreticky bys jako taky mohl odlišit. No, no tak jako v tom záznamu víš, že jako spory se nacházejí a že pár z nich se určit jako dá, no, ale jako. Nevím, potom, že by někdo, jako, no, nebo třeba rzí, tak taky můžeš určit a všechny jako fosilizují dobře. Ale jako já, já vlastně nevím, jestli, o nějaký studii, která by to, jako měla, tady to jako přímo studovala, a třeba u těch Jilmu je možnost studovat ty kortikáty, jako že tam fosilizuje celý ten požerek, že jsou, že jsou fosilie těch požerků. Jako jo. Kdyby, kdyby se vlastně v makrozbytkách jako našel, našel ten požerek, protože ten je vázaný na tu chorobu, tak by se to asi dalo. No. Jenom bych jako, když vlastně vidíš, jak, jak je schopný ten hostitel rychle jako zmizet a že, že z dnešního pohledu my to bereme tak, že důb tady vždycky byl a vždycky bude, víš, a on tady taky jako za 15 let bej nemusí, víš, jakože... Ani by to nikoho jako nenapadlo a tam někde z Tajvanu přiletí prostě houba. Jo, jsou studie, jmenuje to Pre-Invasion Assessment, že se izolují z nějakých tropických oblastí houby a pak se to jako zkoumá třeba na americké dřevině v nějakých bilazar skleníkách a zjišťuje se, jaký patogen potenciálně k nám může přiletět, a musíme si na ně dát bachat dřív, než přiletí. Jo, a, a v zásobě jsou no, ve světě patogeny, které by tady ty věci udělat mohly. Jako, no. Lukáš, já jsem se chtěl ještě zeptat na ten uh, rozdíl uh, ve specificitě těch uh, rostlinných a živočišních patogenů, že to být, jako zabije třeba jak každou žábu, ale potom jako. Tenhle ořešák je odolný a ne je to bude výsledným Nebo jak se tam jako přemýšlí, se o tom někde, je teda, jaké jsou ty rozdíly? No, u těch rostlinných patogenů jedním jako z hlavních, hlavních nástrojů ty virulence jsou efektory. Jsou to vlastně malé sekretované proteiny, které většinou interagují s nějakou konkrétní dráhou u toho hostitele. Jo. že nejsou jako moc širokospektrý. Když to u těch, u třeba toho white nozu, tak je to fakton viruence lipáza. Je to schopnost prostě rozkládat lipidickou vrstvu v kůži. Jo. Ta houba ani nedokáže rozkládat keratin, víš. Jako, že u té třeba v osmity je to schopnost rozkládat lignin, celulózu a uh, schopnost. Uh, uh, udělat z fruktózy manitol, takže ta kytka si nemůže ten cukr vzít na spátek, jo, i se tím jako změní osmotický potenciál a pokud je ta rostlina nemá manitol dehydrogenázu, aby si ho vzala na zpátek ten cukr, tak vyhladoví, jo, Ale už jako rezistentní ořešáky tu manitol dehydrogenázu jako mají že to je, je tam jako víc těch faktorů typu jako zámek klíč jo, než zrovna tady u těch konkrétních živočišných patogenů. No, Aspergillus fumigatus, nejčastější příčina jako invazivních mykos, jo, nějakých 100 milionů umrtí ročně, jaký strašný čísla, tak napadá prostě ptáky, napadá vlastně všech, všechny organismy, co mají dýchací ústrojí. Jo, tam může prostě proliferovat, protože ty mechanismy mají širokou spektrí. Jako někde prostě rozrušit nějaký biofilm a prožrat se proteinovou vrstvou. Prostě jo, něco takového. Jsou to často pro, uh, ty degradující geny, uh, pro ty enzymy, co, jsou faktury virulence, hm. Hm. No. tak uvidíme, jestli se objeví nějaká otázka, ale já bych se taky chtěl zeptat. S, snad to nebude, až můžou ta otázka, ale vždycky, když se objevují taky ty studie z se environmentálním sezvěrováním třeba i zvrzených hudrožně extrémních prostředí. tak tam jsou vyberit zastoupení hud. je jasný, že tam bude spousta těch sport, protože oni jsou všude přítomní. Ale mě by zajímalo, dokážou ty hudy jako růst i v nějakých hudrožně extrémních prostředích typu, třeba i někde nad něj nějakých chlapí prnožení nebo hodboko v půdě a takhle. No všude <kluz> <těk> <těk> <těk> <těk> <těk> jako a třeba právě, co je práce zde na katedře botaniky, tak jsou extrémofilové a jsou to vlastně houby, které mají optimum. Tom, když je třeba kyselinomylna, tak je schopná růst při pH 0, optimum má třeba pH 4 a při pH 7 už neroste. A všechno to dokáže extrémní salinita typu mrtvý moře. Jo, ty nejhlubší vrty, co jsou, tak tam vždycky nějaká houba jako bude. Samozřejmě sedimenty moří, jo, jako berte to tak, že ta houba může ten substrát oxidovat, a ho může kvasit. Jo. Když se třeba v lidském traktu, jako ve střevě, je spíš anoxické prostředí, všechny ty houby, co tam z toho vykultivujete, penicilia, aspergily, kvasinky, dokážou žít i jako anaerobně. Jo, oni jako stejně jako ty bakterie. Akorát v tom anaerobním prostředí nedokážou třeba tu linoceulózu nějakou štěpit, ale nevím, v prostředí, které by jako spíš nahrávalo nějaký hlubší vrstvy půdy, tam určitě spíš budou bakterie. Nějaké třeba extrémní substráty typu strašně moc UV radiace a sucho, nějaká. Nějaké pouště na Antarktidě, tak tam prostě ty houby taky jsou. Rostou sice pomalu. Určitě třeba ty mořské houby v těch sedimentech, to jako je běžná věc. No. Všude. Tak jo, to je opravdu jako všudečítomý všude, všude, z hlediska života, prosperování, nejenom ne teda ty spory. Mm -hmm. Tak jo, máme ještě nějakou otázku. Ještě, ještě máte klíčku a zkontrolu. Jestli se na věvě by i na internetu. Internet. Ne. Tak, nevypadá to. Takže poslední příležitost. Ne. Tak. V tom případě vám děkuji za překáž.